Când au aflat că i-au găsit o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbațul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce auzeau aceste lucruri. Pe mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți tăteau împreună în privorul lui Solomon, și niciunul din ceilalți nu putea să se lipească de ei, dar norodul îi lăudanga era mare.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 Însă marele preoții, toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă. Au pus mâinile pe apostol și i-au aruncat în temnița de opște. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și l a zis. Duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia.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 dar nu cu sila, căci se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. După ce i-a adus, i-a pus înaintea soborului și marele preotii a întrebat astfel. Nu v-am poruncit noi cu totii de să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis. Trebuie să ascultăm noi mai multe de oameni decât de Dumnezeu? Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus pe care voi l-ați omorât, aternându-l pe lemn. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui, l-a făcut domn și mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor.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 Bărbați israeliți, luați bine seama ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Căci nu demult să- a evit Teuda care zicea că el este ceva și la care s-au lipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei celor masără au fost resipiți și nimiciți. După el s-a evit Iuda Galileanul pe vemea înscreierii și a tras mult lor o de lui. A pierici el și toți și celor masără au fost resipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați în lui Dumnezeu. Ei au ascultat de el și, după ce au chemat pe apostol, au fost să bată cu nuielele. i au pit să vorbească numele lui Iisus și l au dat tromul. Ie aplicat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciti să fie bad joceriți pentru numele lui. Și în fiecare zi în templu și acasă nunjeau să învețe pe oameni și să vestească evanghelia lui Isus Hristos.